Eta gure gomita Joana Ola Zagasti dugula, egunan zuri jona. Egunan! Hordean, lapurtara, dantzari, koreografo gisa ahitzen zida ere, irratirari? Orde, zira gehiago irratianari? Ez niz gehiagoari. <laughs> Telebistan, bai animatzaile, ikusten zaitugu, kronika egile, beti usu dantzaren inguruko sorasak dituzura, agisaldan, mm -hmm. adibidezkan alduden. Uri bera. Gustatzen zaizu, hori guzia? Bai, ainit. Egiten dut anguzia ainit, maite dut, geheran. Sehantza dut. Pasa azten duzu, azteko. Xenditzen Sh da. Xenditzen <laughs> da. Um, Dantza, hori da, izbatxe ura zere, uh, zure definitzeko, dantzali. <laughs> eh? Bai, ala, ala, xenditzen da iz. Eta, ez da ege saizan egeheran um, gizartean edo, edo familiartean edo uh, asumitza Izen datze hori ez, azkenean, mm. eh, denak galdi giten zuten, zer da zure lan bidea. Eta ejaitea, dantzaria zirela, azkenean uh, prozesu bat da. Ez da inerrez, gaur eguno biziki argidut, Baina, ai, eta diandeako nartzen du, familia non nartzen ba, dute. Ba, eta na? beti da nik naute eta beharik, ez da horrek ere laguntzen du, fea egen nahi dut nik ezagutzen ditut lagun batzuk, ez dutenak makoen artean lortu dantzari izaiten, begi belean etzelako susten gurik, fe, da ere eh, eskolak, eh, ba dira eskola publikoak, baina nik uste dut ez duela maila, eh, berda diakin, eh? ez den maila aski gora um, eskola publikoetan sartzeko, beraz eskola pribatuetan sartu naiz, pribatuan sartu naiz bategin baitut bakarrik, eta hor duan beba du bat horrek ere. Eta hor uh -huh. gurasen sustengoa berrezkoa zen, naiz eta beti danik, eta beti lanean haitu nahi zen handoan, baina, baina bai gurasen sustengoa berrezkoa. Baina uh bai -huh. gurasen sustengoa berrezkoa. Hemen eskoaregian, ba, espanliko urtetan, ere eskoaldantza bazela, neskak etzuten maitezpada beren lekurik, dantza baitzen mutikoentza, terriko plazan, ere zerarik, e, dantzaria iniz mutikoak zirean, mentuaz hori guzia aldatu da, e, maztek leku gehiago badute plazetan, eskoaldantzan, e, zu bezalako dantzariek dudarik gabe, dantza modernuagoa, denetaik ikusten da, orai. Bai, <coughs> Egia da, euskal dantzan, uh, kasik xegur, fe, hainitzetan eh, entzuten ez nahiz luzaz uh, mundu hortan uh, ibili, eta um, ez dut asko ezagutzen, baina hala ere, iduritzen zait dudanaz, badire lan eskak gehiago mutikoak baino, fe, beti eskaz dira talde, Bai, iduridu, mutiko, eh? eh? Bai. Eta dantzak gara naiz eta emazta hainitz giren, badira geroz eta mutiko gehiago, eta hori goso da eta aliberean badaulako... Ezei jabat baina bai, bada olako kesabatzen, bet, gutxiago direnez, egeskiago lohtzen dute lan. Bada, gara batez, bazen ondako zeh baita. Bonik diot, bakotxak badugu labere lekoa, eta batela lekoa denentzat zinez. Bakotxak badugu gure hori, eta eta batatokiat denentzat. Betiek haiten dut, eta hortan zinez den dut zinez. Baina gero ala ere, eta... Um, kompaniako zuzendari, mailan, uh, zende dolako, konxerbaturio dolako toki, uh, potoloan zuzendarietan, hala ere, gaur egun, ere maluruski oraindik gizan gehiago bada emazteagoa, ah, bai, no? Bitsi da, eh? Bai. Ba, abon, bitsiatxe maiten <laughs> <laughs> Bai, dantza usu lotzen baitugu emazteedi, ja. ez dakit feminitate gehiago, mm -hmm. edo sentxibitate gehiago, edo... Naiz eta badire mutilak, biziki sentzibreak, eh. Ez dut, hori egan nahi. Nola sartu zidazu dantzan, beraz, ez zira pasatu normalki eskolerian egiten den kurse zortatik eh, eskualdantzatik? Beraz, nola sartu zidaz dantzan, Ebi Ebe, dantzan modernoarekin hasi nintzen garaian, zazpi urterekin edo, ziburuko elkarte batean, pazapade itzen zen garaian, delfin de barbion ere betiko irakaslearekin. Euskal dantzak ere egin dituen, uh, eztakit ze se zentzuan ez behin nahi zogei behin behin primaderatik, erbonako taldetik bai uh, begiraleak bai uh, taldetik basa nahiz, me denbora guti azkenean. Eta eta ara, danza modernotik, eta betidanik danza nahitu naiz. ez dakit plazer, plazer ondi uh, hartzen nuen, gaur egun eraiten dut, danzatzen dut dan bitartan ez dela deusi bentsatzen, zinez terapia bat bezala izan da. Nire onduko galdera bat izan ah. entzento? <laughs> Bikain, zubiak <su> egitea. <laughs> Gozo da? <laughs> Ez ez zu deusi pentsatzen? Zure munduan zira? Bai, zinez, uh, dena, fean, usten da, eta gainera, interes da eta, uh, bo, dantza gara ikideak estaltzen uh, ditu, dantza mota asko, edo teknika ezberdin hainitz, eta batzuetan zuetan, justuki, galde giten daukute, uh, bepiskat... Um, Mentalizatzea danza hori, edo eh, pentsatzea eh, gorputzeko zein atalekin abiatuko den mugimendua, zesentzazio eh, diren. Eh, Piskat, eh, gehiago bu, bururat eh, eldu den danza bat litzatekelea jango nuke, estilo batzuetan edo teknika batzutan. Eta fet, kostatzen zait asko enten nik zinez dantzatzen zelarik ez dut deusi pentsatzen. Adai. Nai. Ados. <laughs> Europan ebilizira, Barcelona ipatu duzu... Hainitzi kasi duzu, hana? Ba, ba, dena? Ez dena, zenta delfinekin, eganenuen eh, dena, <laughs> kusi duzu nerez, bainetan. Ba, ba, ba. <laughs> Eganen eh, dena, baina ez zenta iritsaintzin, ala ere banituen uh, oinagi batzuk, base batzuk, delfinekin ikasiak eman ziburun, baina hainitzi kasi dut eta sustut askatasuna asuna, uh, baxelonen, oartzen naiz, beste dantzariekin eta ibiltzen naizelarik, bo bakotsak bat gugure ebilbidea, Baina ala ere, uh, animaleko asko Teknika mailan badakit, uh, eta ezan e, behar dira gauzak badakit baditu dala beha utxune batzuk, ez dut uh, kriston maila teknikoa, baina hain txegur baitut beste gauzak, gauhegunt dantzanari baina ez dain lan bidea baita. Zer da teknikoa deitzen duzuna? Ba, dibedaz ez dutinez dantza klasikorik egin. Ah, bai? Beraz, oinak izko hori, ben denek uste dute dantzaria izaiteko, beha denek uste. Hain hitzak, bete den, edo, edo... Bai... Uh... Usteetan da, uh, behar dela dantza klasikotik pasan. Be... Klasikoa da punten gainan eta ah, dutu eta hori guzian. Horri da, dantza klasikoa da balet uh, deitzen zaion hori. Beraz, hori nahi izko. Alokse xe guk da, senditzen dudala gaur adibidez. Nei bali bat ditut patak altsatu eta atxiki gainohtan. Ba, malgoa naiz, baina ez dut atxikitzen ere muskuluak ez jelako... Resto horterako. Olako gausak ba duzu, alaike uh, kabaretan eta... Bai, me beste manera batean, janetuko. Uh -huh. <laughs> Baina, egia da, olako aspektu teknikoak eskas ditu dala. Beraz, ongi da, dantza klashikoa egita eta maite bali maduzue zaste. Eta egia da, nik nire hibilbidan ez dola inoiz bideori uh, hartu eta eta, beraz, posibre da egitea gabe, beraz, teknikoa hori da, zkenen, ezt? Uh, badu bere teknika, adibidez, badira dira, korba batzuk, bat dira dantzak holako gauza batzuk, diakin behitzenak, itzultzeko buruarekin egiten dela, feo. Eko basiko batzuk, ezanen nuke. Beraz, hori aparte, batzen honan askatasuna eta... Ba, gotxaren, stakit egiten duz, eskuekin hori. Bai, ez da ikusten hori. Eza, ez da ikusten ikusten ikusten hori. Afinitate, finezia, stakit zerbait. Hori da, inglesez gaiten den feeling hori, ez. <laughs> ba, gotxaren, stakit, beresitaz hon hori edo. Hori bai irak, irakatzit digutela. Uh -huh. Ba dira, egi metodoak alaik alatzen dira, justuki, horiek, irakasteko manerak, teknikak, ala unibertsalada. Ebe, eh, galdera hona, egia ekan, uh, bo, neri interpretazioarekin, eh, neri ikuspundutik, biztan dena, uh, betidanik ekan dut ez nuela uh, maite um, frantxes dantza garaikidea. Ah, zer eh, da frantxes dantza garaikidea? <laughs> <laughs> Ebe, ez uh, ba, denak ikusi aduzue arte goizeko hiruetan, iru, hain txegor. Bistanda, bai, denak, denak ikusten dugu arte goizeko hiruetan. <laughs> <laughs> ez da kit, da dantza bat, iduritzen zait, askatasun eskasa duen dantza dela. Hori jango nuke. Ah, sobera muga bat ditu? So, sobera... Bai, mugatua da. Sobera bon, elitista, jaten de nik. Sobera elitista da, niretzat. Jaina du, olako gauzak ikustean be uh, bediendek jaiten dute. Eh, bai, diakim, fea, nik ez dakit deus danzaz. Eldu dirilarik ikusgaji baten ikusterat. Meneri, ez zait importa batakizun edo ez. Niretzat importantea dena da. Zerbait sentitzea. Hortan, olako gauzak ikustean nik Makoen artean, uh, frantxez uh, dantzak gara ikideik ustean, ez dut gauza ingitzik senditzen, eta horrek ah. damutzen hau fen. Zinez, esk, eskazba esten ditzen dut. Beraz, pentsa, ni, ni bezalako batek. <laughs> <laughs> maite duzu dantza? Ez. Borduan. Ez ba duzu <laughs> maite, zailada, benik maitez ditu den gauzen za, <laughs> <laughs> ez dut interesik. Hala, itoak zu dut, behia da. Ez agutzen hautenek, badakite, ez dakitala dantzatzen, bat ere, ez deus, deus, deus. Eta sobra rigide ez takeenola gogo hanez sobrea me esta gauza verdina dantzan jakitea makonertzen da nere ustez denik dakik gudantzatzea dantza batzume aitatzen alditute eta ikustea eta, eta ikustea, ikustea biziki da, da? dantzatzea ez sumai te baino dantzai ikustea ikustetzen saltzaizu bai ah. <laughs> <laughs> dantza batzu ikustea ah, right. <laughs> Eh, eh, bada pasalazten duzuena zuzenean, bada eh, nik egia eh, batzutan zailazautala eh, bat dut alge bat, edo begiratzea hori, zenako begiratzen dut hori ezut ulertzen, ezut eh, baitut urlako galdera kalaike te ze ergana zenako makurzen haula, zenako eh, batzutan lujian ziste bat, ezut eh, kasik erraiten du nire burua nik ere giten aldut hori benen, ez, ez entzatzen mani manais, ez, ez Baina uste dut bai <laughs> ez. Bai, ba dira, bo, gero, nola ezan. Uste dut, baina ez nahi zora indik uh, sohtzaile sentitzen. Naiz eta gero ez da gogo gehiag, go gehiago dudan arat joaiteko eta gauhegun tailek berdinak emaiten ditut eta sohtzeko taile dira, ikusgahiak sohtzeko taile hak um, publiko ezberdinekin. Baina uste dut, azkenean, um, sohtzailearen ikuspunutik ari ba banaiz, Ba ditugula gure ideiak, gure gogoak, e, tabularatzen ditugu be manera batez edo bestez, eta bortzaz, epublikok ez du egezibitzen. Mm. E, eta ez du ulehtzen guk egan nahi momentu zehat zortan. Baina astian jaiten nire bezala, niretzat ez da garrantzitsua ulehtza, baizik eta sentitzea. Eldu bali mazira ikusterat proposatzen dugun bait, ez baduzu ulertzen egan nahi nuena, Ne lipiskat bostasula. Importanteago zaitez sentitzen animadotsu zerbait. Irregimadoso, onigar eh, lortendo lortzen lek, nindian de anigarra zen bizki kontenaiz. Ba, ha bai, hori egiten aldak emuxu horiak pasazten al dituzu. Helburuetarik bada. Ba, bai, ezakite lortendo goen bai helburuetariko bad da. Ekushi bai. deya un ornigar egiten. Bai. Chan sa bai. Bai, bai. bai eta azkenen, um, un kitzen gaituzten gaiak transmititzen ditugularik eta sines uh, Behar, bizi ditugun uh, gauza batzuk transmititzen, eta gainera nera gauza, te gai unibertsalak dira, emaztearen eh, eraikuntza ikuntza, uh, sensibilitate batzuk gorkutzarekiko, erriarekiko, kulturarekiko, e edo nork bizi izan dituen gauzak transmititzen direlarik. Behar, uh, publikoak ere bizi izan duenez zauri, behelduza izkio, bakotxak uh, senditzen ditugu, eta bakotxak ajapatzen ditugu, gusgari batean, guri... Eko edo egiten, o, o jagtz, guretzat, oiartzuna duen zerbait. Beraz, bai behar zuten, egiten dute, eta oh, edegena da, bai, zinez. Edo hizi ere, behar bai zuten, hizi arazinei bat ditugu, eta hizari direlarik, gaiten zua, lortu dut. <laughs> <laughs> ba, Ez du zuzendia, si aldiz, zu espresio bat behar duzu atxiki, hori ere bada. Zure uh, burua utxa dela, bat behar duzula atxiki. Bai, begia da... Eh, dantzatzen dut larik, aske improvixaketan, makoen artean lanetik kampo etxean edo burua hautsa dut. Alta pertsonai bat harineizelarik eh, pertsonai bat emaiten edo ikusgari batean Behor, burua utxa, ez es, da egia, ez da azkenean. Mm. Behar da pentsatu, pertsona jozek uh, bizituen guziari, zer uh, sentxaziorekin elduden, nondik elduden, norden, zer repre, duen, eta xentitu behar da zer duen momentu bereziortan pertsona jozek beraz, ez da burua utxa hor. Arrapatu naho Ale, lehen pausaekin endogun, galde indizkizut ere bi kantu autatzea. <laughs> e, leina hautatzen dut, Danitza? Bai, Danitza. Kusten dozu ez dutela ezagutzen. Ez, <laughs> kapten. Kapten <laughs> kantua. Bai. Ha, zergatik? Ebe, laizter, bidai, bon, zergatik, nire bilagon lotzen dituen uh, kantu bat baita. Batak besteari igorredion kantu bat da, momentu... Fai, sustengoa berharzoen batek zek egiten ize dutzen alditudan. Nahi baduzu galdeginen un nok ziren zuk haututa? Luxi da, da bat, Luiki goji zion faniri kantu hori sustengoaberthartzlarik. Eta ikusiko du zen indag bean, eta en inda jako du halaia da gosoa da bikaina eta kantu hori, eta luzxi joiten da bidaiieraat ostiralean luzaz beraz asko asko, asko, eska senditzko du dela badakit. Beraz ara, eska nina, nion momentu hori, eta, eta, eta denek behar dugususten goa. Beti, beraz... Uh... Danitza ordean, Joana, hola zagaztik gautaturik... Stop! I won't let you win Cause the last fucking time I let you win in was almost rumble I'm unsinkable Doing the unthinkable Unrespectable Now I'm undetectable And you never find me Bye, bye, bye, bye Don't care if you cry Bye, bye, bye Cause I'm the captain The captain of my life, book If you wanna see You gotta keep up with the speed I'm the captain, the captain of my life now If you mess with me, you better learn how to sweet I'm the captain, the captain of my life, but If you wanna see, you gotta keep up with the speed The captain of my life now If you mess with me You better learn how to swim Hala, Danitza, kapten, egia baduela zait uh, baikora eta erraiten zinuen hau uh, Joana Horazagasti eskentzen zinuela zure big laguner motivatzeko kure jaiteko? eh? Bai. Badu, badu, zarbait, baikora. Bai eta duduzu? Bai, bai, bai, bai, ah, bai, bai duziki, ba, bai, egiazki. <laughs> bon, Ondoko kantua ez dugu xalatuko zer den, baina hua ezagutzen duen. Bai. Baina hau, bai, ongi eta uh, dantza ipatseko bai eni iduritzetsat un uh, txalaz dantza dit Benecitizen edo Bdesitua dela Child batean hor zure kasuan ez dakit euh, ikusten dutalarik zure CVan euh, pa nazionale garaikidetik euh, moderno eta cabaretterat bistan da ez dakite antenen sharatu uh, duzun uh, dins de la hortan archi sinela cabarettan mm hau -hmm. beste beste bat da oha beste mundu bat beste mundu bat ere gustiz Dirdirak, uh, makia jainitz, uh, tako indontzapatak, um, musika berezik. Tipitan maite ditugun horiek eta dirdirak guzi horiek hundarean. Hori e, da, eta azkenan ustetut, dut, txikidanik erakartzen ninduen mundu bat zela, baina e, euskal eldu gisa asumitzen ez duena bat ere. Eta euskal eha iten dutzen eta ustetut dut, eragina aukanduela euskal gironrek, euskal A, be, abertzale eta sunori edo fe, ez situa izan naiz olako familia batean eta bikain eta ajo naiz gaur baina egia da izan dela momentu uh, zailago bat edo. Um, Begustuki, ez nuelako atse maiten tokia uh, olako gauza ezberdinak maitatzeko eta asumitzeko. Mentuaz, neskaren lekua bilakatu baita objektu edo orako gauzetan, edo irudiori baitugu? Bai, bada, irudiori eta alta ez da bat ere, errespetu guzizari gira, ez dugu guk bederan ez dugu erakusten, ez dugu iportfen aski. Ez dugu guk erraiten ez dugu? Ah, bai, ba beste kabaret bai, batzuetan, bariseko bat ba, ezagunak diren batzuetan eh. erakusten ditute, eta eta hemengo bazterretako beste batzuetan ere baina guk autoriek gindugu. Uh, Ez baitugu behar eskoatxe maiten, ez du... Eta mugauri ez pasatu nahi, erezuk zuk personalki? A, nik argitut hori ez du dela pasan nahi. Uh, Kabaretean mederantzen, eta gaur egun, harinaiz ere pentsatzen, garaikidean ikusten ditut uh, obra batzuk, nun bilusten diren, eta uste dut gaur egun uh, presnintzatekeela, uh, zinez gaiak, ekartzen... Fe, bilustasunak zerbait ekartzen mali madio gaiari edu mesuari, uste dut gaur egun presnintzatekeela. bai? Bai. Eta aldiz kabaretan ez ez ekartzen, fe, ekartzen, bat dira bada musika uh, gure taldean uh, zuzenean kantatzen dute, fe, uste dut bat direla aski gauza inpresioa emaiteko, eta dibertigarria izaiteko, uh, ez eta gorputza, er, fe, ez du balio gorputzarek ustean. Er, bat dira askiek da, zangoak altxatzen dira bizitik gora. Uh, <laughs> bada aski. Bada aski, uh, buruak uh, uh, erotikoa da laike kabarete bat nun beit. Bai, gero egia da gurea ez dela um, ez dela biziki sexualizatua izango nuke gehi da uh, baritatea da. Zkenean harttzen uh, dituz di, ditugu musika frantses ezagun, frantseseta eta beste hegialdetako uh, musika kantuak, baina aski da baritatea, ez da ez da hain um, ez dain erotzkoa bilakatzen. badira badira eh, momentu batzuk uh, uh, sexualagoak direnak edo edo intimoagoak edo, baina orko gean... Uh, Aski, dibertiek garria goa da, seksua edotikoa goa baino. Jo, tokiak du egiten nune maiten duzuan, ere. <mai> Tabarira toki batzu, te, bitxi iten za, eta ikustea dantzariako bentabatzuetan maiten dela uh -huh. usu, eta <mai> erregularki ditenda. Beraz, zaitasuna dut, ikusteko ze publiko den, autobusaz aldu diren xar batzu? edo. da, guztiz. Eta, <h haben> eta gehienetan zaharrak dira. E? Bai? Ba izen, autatuak diren musik, kek ere egiten dute, imaginatzen dut uh, zaharrakoak du direla edo ez dakit, edo baditu gulako egiten er zinen bezala hastian um, uh, aurri ikuspundu batzuk uh, kabaretarekin uh, baina bai, egia da uh, gehienetan uh, zaharrakoak dirla, gazte guti ikusten dela ere, egia e, eta hor da egiten er duzun fur furia hori berda, erakutsi, ongi makiatua zen, dena dena soberan, agundagian. Eta hori da, ere, ekusgaji horien uh, marka, nun behit. Guztiz. Bai da, eta hor bai pertsonai baten sartzen girela. Be, denetan, eh? baina. Eta horrek laguntzen du, adibidez, asumitzen, um, pertsonai ez naiz gehiago joana uh, eta bat dugu izen bat. A bai? bai? Dora daitzen zila? Lina daitzen. Naz. Lina? Lina. Uh -huh. uh, nere kabareteko pertsonaia lina deitzen da. Ez naiz ni, fek nahi dut, bai, nere... Ez da gindola ezan, nire izairako zati bat dela, erango nuke. Bai, badu lotura bat linak uh, joanarekin? Ointxegur, bai. Bai, bai zentaplaza erasko hartzen dut, irri egiten dugu giroa bikaina dugu taldean, fea horrek ere garrantzia du nire zata initz. Ez dugu egan izena, Maik Angels. Bai, Maik Anjaltz taldea da itzen da, uh, mugerreko taldea da. Eta eta asuna da mugitzen girela, tokiz-toki, ez gira kabarete finko batean. Biltzen gira toki ez begintarat joa egiten gira azkenen? Mm. Ez eh, datu bada toki bat hemen nun bakagiik kabareta egitenan? egiten da? Ipagaldean?tute eh, mm -hmm. garaian existenttza main afjanzian landesetan. Basuen, niretzate alde lufok bat bakzu, uh, irringarria da nuen behit, eta ikusi ginoen, bai dansa klasku bezalako ikusgarrietan, uh, bai gurriko aldean egin zen, eta bazen parte bat uh, kabar eta parte bat, eta irringarria nuen behit badu ere alde hori. Bon, Kasik ez dela xerioski hartzen, baina zuen nako, dantzalien nako, beste hariketan bada, gaiten ziren dauntzien aldetik, takoinekin dantzatzea, ez dela hain erreza? Ba, hain errezat ez, bedaren, izan <laughs> da uh, lan bat, eta, eta betida lan bat, eta geroztak gehiago hori naiz, gara jen hori nuen bakarrik azkenean batzunatik itzutzen, ta, eta gero, betidanik erjandut gara ikideruntz joan nahi nuela, pixkanaka naturalki egin zerbait da, beraz gaur egun guti joa iten nahizenez, behiturak galtzen dira, eta beraz aldi guziz, zabatak behitzen zartzean, eh. bada, bada zerbait. Eta gaur egun, bada ere, be batak kabaretari lotzen alza jona, egiten duen uh, ah. duen uh, sorkuntza behi hori. Horate, eh. badu alde hori, ere... Eh. Mm, guztiz, bai, eh, zaholako... Fertsonai, bai... Deontzi, dira. Mm -mm, bai. Eta hor pusatua da, bere, estremu horat, pentsu dut? Bai, eta di berean, aiek uh, gurekin, fe, guk, da zinez, uh, di berti garria momentu goxo baten pasatzeko halaia uh, haiek mesoak pasaratzen zen hortan da, horretan uh ez, berti na da. Hori -huh. um, haipatu dugu, eta garaikidea beraz, uh, garaikidea da da? Bai, dantzak bai, nahiz eta gara ikidea da gara, ikidea, da, gara ikidea dena, eta niretzat askenean e, zentzu piskat galtzen du izan hoxak zentat, dantza gara ikidearen bahnean, badira gauzaini atalainetz dantza ezberdinainetz, berat bai, dantza gara ikidea ditzen zaio baina nik nahiago dut uste dute egaitea mugimendua dantza zutakit mm. dantzari bat izaiten aldat talde dezberdinetan eh, izan zira zarena, zarena korentzat, hainbat pasatu dituzu mm -hmm. je, ditut, denak izen dat duko, ez baititut eskupean, bena um, bako, talde bakoetxaren egin duzu lanbedezi bat, egokitzen duzu zure lana, koreografu lana talde bati, baitak ez zer egiten duten uai arte, eta zer ibuluz joan nazi nahi dituzun, edo ebe e Bai, koreografo lan nean harinez helerik, eta azkenean aski guiki da, hastian eh? egiten non bezala ez, baina neiz biziki sortzaile sentitzen, interprete gehiago, janei du, dantzaria naiz, ez berdinetan. Um, eta bai, uh, talde ari naiz gaujegun ere bai, mehori egealitate bat da, janei du, um, kompania gazteak dira gehienak, janei du, makoen artean edo, Sumiagoak besteak baino, eta horrek eh, janei du, be lan bat eramana dela gibelean, edapenaren zat bezailago zaigu, ez gaitu zelako jendeak ezagutza, emberaz bojoka bat da, iazko, bojoka bat da, gure tokia atxamaiteko eta eta lanaukaiteko, eta egealitate eh, horren eh, gatik, be konpainia ezberdinekin ari gira lanean, eta ainitz giraek eh, asu oktan. Eta autu bat da ere bai, ganei dut. Neretzat gogo bat ez nuke nahi, kompainia bat ekin ez... bakarrik lanena nahi du. Nardatuko nintzateke. Uh -huh. Badakit, behar dut alda, aldaketa hori. Maite duzu, aniz gauza bai, desberdin egitea. egitea. Eta bortxaz proiektuen arabera eta kompainian arabera aldatzen da aldatzen da mamia, aldatzen da mesua, aldatzen da lan egiteko maneira, aldatzen dira koreografuak, beraz bakutzak bere ikuspuntutik ere lan egiten du eta irama gaitu nahi duen tokirat. Mm. Hori da piskat interpretearen lana da, malguai zaitea, eta adaptatat adaptatatzea bakatu e, gallegina saigunari mm. eta hori dutain itsmeitei. Dantzari profesionala sida? Eta bai. <laughs> bai, ortasu sicida. Bai, <laughs> Intermitente. Bai intermitentea naiz euh, eta posible da, bai bai bai pitanena posible dela. Eta estatuto hori ezbazinu kan, uh, or, uh, zaila, uh, frantzian bada alaike Frantses dori, frantzian estatuak permititzen du ba, ba, eta egia ekan, uh, xantza ondi bat da. Uh, Euskalduan gisa zaila da hori egeita, baina ala ere <risa> <risa> diogu <risa> Frantses estatu hori hori eskertu. Uh, ni Bartzenonan ikasinu helarik uh, beha hartu nahiz, Bartzenonako lagunek ez dutela holako, edo Espainiak estatu osoan, eh, hemen aldean bertin, ez dute holako estaturrik Be bizi dira. E klasa nintzen dituzte batzuek adibidez, dantzak kurtsoak emaiten dituzte, ah. um, batzotan auto bat da, nahi pedagogia maite duten entzat eta transmititztzen maiite dutenentzatzen um, auto bat zaiten alda, gero beste batzuek e, beste lanbideak ere egiten dituzten ezagutzen dituen ostatuetan lan egiten zuten batzuk, horgejan nahi du denborakatzen dizula, bai pentsatzeko bai hortzeko bai mani zaiteko ejan nahi dut, lanbidea duzularik, eta azkenean eh, kirola da, beraz kirolari profesionala bezala kontxideratuak izan behargin nuke, ez dakit zertan den legeetan hori ditan. Baina baina hori, guk xantza dugu hemen, intermitente gixari girelarik, ernei dut badut xoldata bat eh, ilabete guziz, eta hori askaer eb du iten e, igeri lekurat ez takitzen bat hordu saztean nire gorputza mantentzeko eskaladatzerat e, mendirat hori dena kirola da eta eta importanta idu the jaitea hori dena gure lanaren bajnetela jaitzen du dalarik e, ba noa baten ikusterat zendak ah oh, ze ongi hori dena lanaren parte da jo naiz, nice mendirati biltzerat plazer da eta chansa bat da Baina lanaren parte da gorputzaren hilikatzea eta gorputza hori mantentzea azkenean. Mm -hmm. bai. Kirola ere duzu gauza bat hor biziki interesgarria. Kirola dantzadea edo dantza kiroladea. Galdera handia. Dantza kiroladea hori kiberen. Baina niretzat dantza kirol bat da eta gainera badu be, alde artistiko hori, non be mesuak diren, emozioak pasaratzen diren. Biraz bada gauza bikoitz bator. Estai... Kilola eta eta akhlo artistiko. Ez da indarra hemen bat bakarrik uh, beste baten kontra rojaldis uh, subrogacional sira bakarrik dauren gainen. Bai. Uh -huh. Edo taldean Bai, eta borokatzen gira ere oh. dantza politikoa giten malin badugu uh, gizarteak uh, gartan dituen problematika guzei kontra, beraz uh, borokatzen gira gauz uh, hainitzen aurka gure buruaren kontra ere, ez bai, da egunero kota asunean, Be ez gira bortzaz egunero motibatuak uh, ebekirola egitea, mine egiten baitu ala ere, ezan behar da, uh, eta betidanik hori egiten dut, nire um, lanbidearen uh, alde ez ezkor bakarra da mina. A, bai? Bai, bai, bai egiten du ala ere. Eta gerotage iago, senditzen duzu hori, min hori, antzinatu arau gazteazira? Baina e, gaztean ez, baina ala ere, danza, hastian um, antenatik kanpok aldetzen zen idan, noiz arte dantzatzen mm. anuen, benik espero dut hil arte dantzatzen eta biziki justuki jaiten zinuen adaptatzen dela dantza, e, bortxaz. Beraz, ez dakitean gaur egun, min gehiago dudan lehen baino, Ez nahiz segoxten eta azkenean gazte zirelarik ato bedio haiten ez uz mugarik, ez uz uz regorputzen zuten. Mm. Eta hanfet adinarekin, behin nahiz eta gazte izan, behin ba adinarekin ikasten da hori dena. Eta beste manera batzuk ere jogara sahtu nahiz, gara ean joga kurtsua geniten bat ziren, ez nintzen joa haiten joga kurtsuetarat. Aspergtsen nintzelako, gaur egun ez badut nire joga saio egiten. <laughs> eh, z dute ikusten aogenzureek bena beti mugitzen naiz dira, beti eskuak mugitzen dituzu, <laughs> ez ziira geldirik egoiten den horietarrik eh? ez? Eez duuz <laughs> uste. Be behar duzu zerbait kanalizatzeko ora yoga bezalako gago. Or... Nai dut jogaak ho egiten dira. Ah, bai? Ger Alfeja naiz egia eh, ejan pasatzen ditut uh, ohduak kanamppe gainean entzalaei uh, egoiten ere baiian. Ze irakur zen filmak begiratzen? Dentarrik Dentarrik bai. bai. Ah behar, behar dira ere ora komenoak. Baik bai. ba, bad eren behar ditut. zaigutzen ditut... Uh... Olako beharik ez duten eta miresten ditut egia, nahi beti beti beti gauzatzen eta ibiltzen, nik behar ditut momentuak. Mm. Aipatuko dugu, eh? proiektuak, tailexak eta maite dituzu ere, azken parte batean nahi dituzke, nahi nuen aipatu ere biztana telebista? Zure... <laughs> Demoraren parte bat baita, pentsatzen dute maiten duzu da demoran. Ez da, horren eko den, meinen uh, gibelan bada prestaketa, bada hori guztia, kanaldu den uh, ahi xalda ite maiten kronikalari gisa. Bai, kronika labur bat dut, eh? Bai, batzutan aurkezle gertatu zira, ba, ere hi bat ez? Gert gertatu zait gut gitan, eta harik ez da esa baina gira da. Hor placer arzen duzu. Bai, hainitz. Me, uh, ahazain hainitzengatik, uh, bo, diadanik bat badudelako... Ekipa biziki polit bat, egin uh, ez biziki gozo da aldi guzizara joa itea, giro biziki hona da. Lasaitasun ez harri gira, ez da presiorik, ez dakit nola egin, gozo da. Jaitean hmm. nahizelari kanadu dira, konten nahizkan nahizkan dira joa Eta ere bad badudalako askatasun bat, egin nahi dut. Hautat, nik ditut, hautatzen tatzen nire kronika nahi batuko ditut dangayak. Eta hori, emein kriston plaseja da, egin nahi dut kitzen naten gaiak aipatzen ditunez uste dut lortzen dudala ere interesa pizten entzleegoaren baitan, eta hori inkajanzitso da fehau. Badu Edaki interesa bat bedelburu bat? Pasarazten zu, batzutan ez nuke nahi auch kez lehizan memento horietana eta <laughs> ah, zuke egina dituzunak egitea ez nuke nahi <laughs> egiten dute Danza lasten dituz da la egia da Anzten zait, ai natura la dannen ai natura la beti transmititu eh, balima zu normaito onduan danza lasi nahi Bai, esu eh. me hon egiten duvelako sinez hon egiten du danzat ziak Ben ni alge nahiz Deia ez es, nuke dako aren lekuan izan nahi eta batzutan ikustetitut bat zu pishka bat kuenzatuak direla E batit? E batit, visikion gari da. Danza lia da gainerat. Eskoal danza gaiten. Bena, kronika horietan, gainerat, libro zira, eraiten duzun askatazun hori baduzu, dantza maite duzun aipatzeko, nahi duzun maneran. Ba, bezinez, kristona. Ba, eba, ibikaino. Ta gehiago ginko nintuzke ulakoak. Altar, telebiztan, madira kamerak eta horiek, beste harik bat da? Bai, bo, gerua gehiada azkenean hori ere, adinarekin, eta ez da ejes uh, asumiltzen dut, baina ez da ejes egaitea. En fet, hoartzen zira, danzaria zirelarik ere, ala ez dakit behar bat den, baina maite duzula jendeak zure begiratzea. Ejan behar dira gauzak diren bezala, eta ez da ejes, baina asumitu behar dira gauzak, eta adinarekin gaina iz gauhe gune jaiteko, mi, lan bat izan da, eta, eta ingurumenak ere laguntzen zaitu horret, baina, baina baina, en fet, baitet dugu, Et du ejana, jongi gure gaur putzetan, eta eh? ez ustez, eta du ihanai ongi gire lagu lege gorputetan konfiantxa de eta ez du da chicos tecorigne ustez, utsez eta behorde aldirantziz geren ditu betetzeko utxu ne hori bergo da besten begiratak laguntzen algaitu baina azkenean telebistan um, ber eroso senditzen naiz ez naiz begiratzen Alta egiterakoan biziki erosotan ditzen naiz. Eta hastean egaiten nizun bezala gainera. Uh, ahi xaldan uh, grabatzen du gularik. Uh, ongi egina dela atxemaiten dut. Zaten fet, gure arteko elka jizketa bat da. Eta anztenditut kamarak. Piskatu juna dira eta kamerak kamarak dira Ez da um, kamerari itz egiten bainio bezala. Horrek aldatzen du ere, laguntzen du. Eder da errandu zuna, eh, alaikea entzine, ez dute denek asumitzen hori erraitea, bena uh, egia da polit dela, neska polit bat, mutiko polit bat ikustea dan zan, gorput perfektua duzie. Uh... Ez, beh, justuki. Ez denek, ni a, etani, ez da izahietan erikoa. <laughs> alaikea iduritzen zat placer bat dela begien ere zuen ikustea. Guk ere behar dugu asumitu bestaldean, zer begiratzen dugun. Izan uh -huh. mutikoa la neska dan zan, e? Eh, da, bai, beh, bai, egia da gorput gorputz landuak direla eta eta hori ifizenik gorputza baino edo, edo fisikoa baino fisiikoa aipatzekodez aipatko nuke hori baknetik ateratzen den hori azkenen. azkenen.tanik nire gorputza ez dut bate maite eta ez dut uh, atsemaiten justuki sartzen uh, dela uh, danzarien noma horietan. Uh, baina uh, delarik zerbait jaiteko edo transmititzeko hori ateratzen da eta eta hori iku Eta espero dut hori ikustera ere aldo direla. Bai, pentsu dut. Bai, eta horrek du dena egiten. Korputzaren <laughs> fluiditate horrek, <laughs> mugitzeko manera horrek. <laughs> bai. Katedral bat, kantua berritxarrakena. Goizu talen zon dugu daian? Bai, egia. Blazerak zen zu egun ordean? Bai. <laughs> Katedral bat, zeinako berritxarraken kantua? Euh, bon, Berritxarrak... Euh... Gazteta, fein, hoara, gaztetik entzuten dudan talde bat delako, parte katzen dudan familian, uh, gizonarekin, lagunekin. Eta ere, um, oianna ikusgahia emaiten ginuen aldi guziz, beraz, itzuli kompaniarekin aritun nahizelarik, marrez urrutirekin. Uh, marrez urruti da kompaniaren zuzenaria. Aipatukutugu uh, beren txagoede. Bai. Uh, barbara eta erantxarekin uh, holtza gainerat higo haintzin oianna emandugun kaxik aldi bakoitzean egiten ginuen makoen artean zaz daitzen dugun zerbait erran nahi du momentu hori nun denal dugun konzentratu haintzin uh, ikusgahirako eta katedral bat behitxarraken katedral bat emaiten ginoen kasik aldik guziz eta orduan nahi nien uh, bat egin lagunei Gitarra azindu ta ikusi kanturik baduen Hornon non bait ezkutua behatzak diurritu Baitek azdua duen Akorde min horren bat Ta mine manate Joana, orazagaztiren autua. Eta Joana, beraz, dantzatu egin zin, hau uh, zazortan, emaiten zinuten, wow, ba, usten duzu burua hor, eh? Ha, eh? bai, bikainada. <laughs> Eskashen ditzen ditugu, eh? Bai, beritzarak, bai. katedral bat, zure autua. Egnuke biskabat haipatu, zure aktualitatea hor, uh, ba, itzuli asizila uh, mm -hmm. haipatzen, eh? Uh, Balakit mariz irutilekin eiten dituzula tailer batzu, eginen dituzula ondoko hast? Ide? Hori ori da. Ertzutena astean azkenen eh uh, eta opor uh, opor eta kolen ditugu dantza eta euskarazko dantza eta onzerkita ilejakiri uh, euskaraz bizi iriburun uh, elkarteak uh, antolatu lik. Jakimer uh, da eke kere laguntzenduela uh, diru laguntza bat emaitzen duela eta horrek permititzen du uh, publiko presioa kapaltzea. Hor zure gantzitua da jeita. Eta beraz itzuli konpainirekin magjiziojuzirekin ematen eh, dituguta ila joiak euskaraz eh, astelenetik ostirralera eta zortzi urteko zortzi- urtetik goitiko augei zuzendua da nik dantza maiiten dut eh, zerkia bakotsak berea, normal eta helburua dugu oszkuntza txiki bat eh, egitea eh, astebukaeran ostiralean gurasoei familiakoei lagunei erakusten duguna. Importantea bai zaigu, egiten da Euskararen uh, sustengatzeko gatzeko, bistandena, eta importantea zaigu, ere bai, haurrek sork dezaten, ikus dezaten, sorkuntza uh, prozesua. Dantza eta antzerkia ustartzen dira? Bai, eta niretzat gainera, eta uartzen eiz gaur egun, dantza ikusgarri bat ikusten mali dut. Beh, feta espertzen naizela. Ah, Falta hau zubizte zerbait. Bai, eta zinez uh, gaur ikonuzte dut nere buruan ez zindirela separatu danza eta antzerkia. Ah, bai? Bai. Ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, du marrizek ortaan uh, zerriko uh, <laughs> Ata marrizek ez dubait ez badar danzaatzen? Ez bat ere, marriz antzerkitu ditak eduda, eta, eta, bai. Eta zuk antzerkia genezan oso dut de, dina? Beh, hor, uh, lanean, la, la lanaren bitartez. Han feto hartu nahiz ere, uh, nire bilbideari iso egite malin badiot, nahiz eta ez luzea izan. Ez dut inoiz, kasik, hor berri gitan aldatu da, maina. Horain arte ez duen inoiz, dantza utxamako nartean, dantza bakarrik egin. Beti ustartu zen beste zerbaitekin baitekin. Uh, zirkoarekin asin nintzen, dantza eta zirkoa, uh, dantza eta antzerkia. Ez genen uh, dut dantza. Dantza bakarrik, dantzak bakarrik, uste dut ez nahuela guztiz betetzen. Zer bai falta da zure ibilbidean dolu duzuna, ez dakit, sinema, aktore izan? Uh... <laughs> bai, bai. Bai, sinema bai, cine... bai, nahi nuke bai. Gero ez da gehiago. Eta gero, euh, batzuetan, pentsatzen dut, behori, euh, dantza hutsa adibidez. Justo... Bakarrik? Dantza, dantza, dantza, dantza. Jaina dut mugimendua Begin izan duzu, xilko eta holako... Bai, mehantzerkia bata xilkon. Fean, garaian, ez dakit... Noiztik ez duzu xilkon ikusi, behin <risa> aldatu da initz, gaur egon berreo eta minuto ira du, bakarrik naiz, eta pasten gira testutik, antzerkitik mm. dansara uh, beti-beti-beti. Megiara, dansa utxa horrein artefein. Hor behirikitan, um, proiektu behirik batean parte hartu dut, uh, Atanzion Payet izaneko kompaniarekin, Ego Together izaneko pieza batean, eta hor dansa da bakarrik. Beraz, hon egiten du dantzatzea bakarrik ere. Beraz... Uh, Hola, eskar zaitan ara hori, eta talde potolo batean. Zenta initzetan, e, e, dantzari bakajan aiz, edo talde txikiak dira. Mm. Ola, ikusteko beste eksperientzia bat, ikustekoean ean uh, ere nola, nola nintzateken nita le batean, nola eta besteak nerekin, eta, eta ean... Uh, Eta desafio bat da ere, ean dantza mailan uh, tekniko ki, hori batzen giren tekniko hori, ian uh, posible nukeen besten mailan izaiten atxikik feo bera. Goza behiak eksperimentatzeko. Uh -huh. Beraz, baituzu gogoak uh, ideia batzu behar dien? Oh, uh -huh. Ega, -ha, egan ez. Ah, yes? ez? Ez, ikusten, uh, arabera, uh, zagutzen den uh, jenderen arabera, eta ba, egro bat ditut gogo -go batzuk, bai. <laughs> ba, zineman nahi nuke. Zineman nahi nuke. Dantza ikusgarrietan eta ibiltzen zira, hain hitzetan, besten uh, ikusgarrien begiratzen? Albez hain bat, ba? bai hain hitz maite dut. Ba, maite ditut gauzak ikustea, uh, inspirazio itu giak dirare bai, bistandena, jendea ezagutzea, fepartekatzea. Bizki kurioza nahiz, izatez, eta jendea maite dut, beraz, maite ditut momentu haiek bai. Dantzari batek ikusten horiek, dantza ikusgarri bat, zer pentsatzen du, zer kritikatzen duzu zo, zure buruan? Asaiatzen ez kritika konten Kon, nola jaiten da? Eraikitzaileak edo, miris... edo egitea. <laughs> ba, Eraikitzaileak egitea. Ez kritikautsak dugiatzearenak ztu du gauza... Ba, du gauza initzekartzen eroztaz. Ba, beti bada. Eta, eta komparatzea. Ego egiten duen hori, menik ere nahi Edo bat zuzen, bika nahi duri du, menik ere holzak ainean izan nahi nukeekin. Eta grau, haktu nez, gerostageago egin. Um, Teknikari ere su egiten jo dela. Ah, zer gibada, nola da, estzenografia. Bai, gerazta gehiago. Egia ez dugu soa ipatzen hori, horrek ere, bat du bera importantzia. Guztiz. Animalea. Bai, zenta, gero hau autuak direg, nahi dut bat zutan estzenografia bizki gutxe ezarten gainean, eta hor duan toki gehiago, edo bosari edo. Bai, egia da... Oartzen ez, geroztageago filmatografikoak diren edo eszenografia ondiak dituzten eta eta narratioa duten ikusgarek nautela unkitzen edo jantziak, pertsonaiak sortzea edo. Eta hor uh, bai, importantzia hainitz du, ekartzen gaitu hainitz, bidea jarazten gaitu hainitz eszenografia batek. Apainketa batek, pantail batek, mm -hmm. batzutan zuten gala azten aldu, eh? Pantail batek, zo bai. bera duzu? Bai, ere, bai. Azten duzu beste begiratzea bena? Mori be? da, eta indak hasko ere uga iten aldu, zenik badakit, eta musikana utuak, ete, ere. Mm. Uh, badakit bat zuten, hain uh, itzmaite dudala musika bat engainia danzatu nahi dudala, hain hau hartzen nahiz, hain beste indak duen, hain edegaden, me nere presenziak ez duela. <laughs> ez, ez da haski nere presenziak. Edo alderantziz, zure presenziari eman indako, beste... Mm -hmm. bai. Espéro. Veste bat? Ay, <laughs> espéro. Bai, bon. bai. Dans alekin era no sona, eta eh? segitu kodosula aldu suno. Ay, meta lousas. Espéro. Bai, bai, espéro Eta yo hola, ikastaldi eta ulakoak, segur garatuko dituzuela. Bai, eta ni tugu be, or uh, itsuli compagnie de Kin Marisekin et le boulouais d'aimait au por Baina, bai, otseileko uh, bohretan, apirilko bohretan. Uri han ere, nore malkia uri ikusia dugu beste bat. Baina marrizek, badu besterik, hori... Uh, bai. Baina, zer beharko du gelitu, berak ere. Bai, baina. Fera, urriko, ez dakit? Bada, bada beti, bada beti, nore baito, hor uh, deskatzeko. Eta bai, eta hile hak maitea ere plazzer bat da, transmititzea, sortzea, publiko ezberdinekin, beraz, ba, esigituko dugu horretan. Mm -hmm. Eta, ahi, salda, ikusiko zaitugu beti? Ba, bai, espero. A, neuz grabatzen uzi hor Aztikun gauetan. Aztikun gauetan. Aztikun gauetan. Aztikun gauetan. Aztikun gauetan. Aztikun gauetan. Aztikun gauetan. Eta zuzenean. ere etxetik haitzan hori ere nahi nuen nahi <hazuna> konfinamendu garaian ere hasi baitzinen ere emaiten kortsoak aukendako eta familien <hazuna> dako. Eta gerutakeiago hartu du horrek ere, bideobidez. Uh, bon, gertatu da bat zutan ere izaita. Bat ira usuk gomita kere, bideobidez. Daik. <hazuna> E Horrek ere lagundu du, bentoza? Ba, bai, eintxegur, feo... Bo, ba, gero honi, ahri xaldan, uh, bak, ahri naiz, hor egia egan ez dut uh, sobraik ikusten nola duaiten den dena eta nolakudeatzen duten, baina imazinatzen dut kampotik, hasteguziz, hainbeste jende ukaitea platuan, eta hainbeste gai eh, joxatzea, ez dula egesa izan behar, behar da hatxeman, publik hori behar dira, hatxeman, haipagaiak mm. eta, beraz, bideoarenak laguntzen du, eta bai uh, distantzia mailan janei dut uh, siberuko nox bait, zta bortxaz eto jiko bat pasatzera, grabatzera zerbait, uh, be, ba, denak baititugu egutegi aski beteak, edo egoaldeko nox ere, urgun uh, balin badira, edo egesten aldu, egesten aldu, bai bideoarenak. Mhm. Mm vous dites. Bon, Joana, ora sakasti, eskerto ko sai denbora pasatu da. zer fait. C'est des chiats, Beti umorearekin, beti. Ola, bai. Ola se hitzea. Beti baikorre indoli <laughs> doswa, <laughs> j'ai d'accord. Ça y a de <Zaiatzen> nice. <naiz? laughs> Dantza ikusgarrietan nun ikustenan zaitugu hoja, sointalditan. Ah, vous dansertez dans ça lekin, mais esker, j'en ai Bi gauza gehiago sartu eta mire esker. Badu zuten bula. Ba, bikain. Horrendik um, data ez da finkatua, baina bat sartedantza da fani marmaiukera maiten duen um, kompania, eletako kompania. Eta diaz ateraginuen sortu egina izeneko sorkuntza bat. Eta hori eman edugu bere ametxetariko batzen eh, maitea xarako lehizeetan. Ah, bai. Beraz, eginen da, beraz, bizikipozik gira. Data ez du gora indik, beraz, be, kontse hilatzen dizuet, intersatuak bazizte, be, gure xare sozialetan, gure webgunean bat xartetan za, diotzen mali madu zu polit bat badu kompaniak. Mm Hor -hmm. bertan, ta xarako leizetako webgunean ere informazioa ajapatzen alko dela. Eta behar bat, berrizet orten alko gira, horren nahi bat Hau zer izanen da gu dauntan edo horle? Espero dugu. Egia ezan, ez gira iniz, iru gira bakarrik, baina iru pertsonez berdinen egutegia be, batzeko edo ez da beti ejas. Beraz, horrekin ari gira lanean. Eta gero, bigarzena da, atanzion payetaxean haipatu nuen um, mm. kompania, ere uh, kompaniarekin arituko girela ustailaren eme sortzian, u dauntan argbonako biltokin, atxaldeko gaueko sortzietan. Oh, the, the je hau ere ber gutu berri sai pato, eh. Eh, ben mérite cette reconnaissance place qui n'est de sous la lic. Ber fiscocura tes